اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الأتمان الاكمدان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد kuna sali ambayo kwamba huulizwa sana na ni jambo ambayo kwamba uenea katika baadhi baadhi za eneo baadhi ya sehemu Tuasikia kuwa tumtoleeni sadaka huyo mtu aliyofariki ili haweze anufaike naye yani akia, kumchangia maiti aliyokufa ama tayari hashazikwa ama anaenda kuzikwa kumtolea sadaka ama mpaka wengine kufanya haji kwa huyo maiti labda maiti wake au kufanya baadhi za ibada je hili jambo linaswihi katika Uislamu ama hadithi labda tukienda utakuta wengine nasema haiswihi kutokana na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala wa an li insani illa ma sa'a mwanadamu aya inasema kuwa mwanadamu yani mambo yake yote aliyopitia duniani basi yakishia kishakfariki basi ndio imeisha na hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam idha mata ibn adam 'amaluhu illa min njariya, ilmu bihi salih lahu yani akikufa mambo yake yote mekatikas ipokuwa matendo duniani ndio namfikia thawabu Ima sadaka jariyah sadaka aliyefanya ya kuendelea inaendelea kama alijenga msikiti ama amefanya mambo ambayo kama yanaendelea au ilmu yuntafa bi au elimu aliyofundisha watu wanonufaika naye au waladun salih yad'u lahu au mtoto amewacha mtoto mzuri Ambayo kwa kwamba mtoto mwema anamuombea kwa hivyo kuna rai kama hiyo kuwa mtu kishafariki basi mambo yake yameisha je hii kauli ni sawa ama sio sawa Tutangalia katika kitabu cha Aqidatu Tahawi ambayo kwamba ni kitabu cha Abu Jaafar Abu Jaafar Ahmad ibn Muhammad al-Asdi al-Tahawi Tahawi jina mbapo kwamba alimenasibisha kutoka mana na kutoka katika kijiji alichozaliwa kule masri katika karni ya 3 ya karne ya tatu, tatu mwanzo mwanzo na akafariki katika karne ya e, 4 pia mwanzo mwanzo Huyu mnachooni kwa ukweli alikuwa na mjomba wake ambaye kwamba ni anajulikana katika Muzani sahibu yule ambaye kwamba alikuwa ni maarufu sana katika katika katika wa, wa, yaani maulama wakubwa wa fiqh wa madhhabu ma Imam Shafi. Aliweza kusoma kwake lakini hakuweza kutosheleza. Yani alikuwa kitafuta elimu na huko huko. Musa akaanza kuchukua rai ya ya ya Abu Hanifa sana ngawa hakuwa ni mtu ambaye kwamba anegemea katika rai moja wala hakuwa ni mtu ambaye kwamba ni mtaasib katika madhhabu moja yeye alikuwa anifuata aliandika kitabu chake ambayo kwamba ilikuwa katika manhaji ya ahli salafis salih salafi salih, salih? kwamba katika akida yake inajulikana katika aqidatu tahawiya na ikashereheshwa hiyo akida ikajulikana katika sharh al aqidatu tahawiya ambaye kwamba me na saduruddin muhammad ibn alauddin e, ibn ibn abul azzi al kwamba ni mdamashqi wep ali alipatikana aliweza ali kufariki katika karne ya mwisho mwisho karni ya nane na hiki kitabu kimefanyiwa tahkiki kimehudumiwa na maulama wengi kama kuna tahkika ambayo kwamba ya ahmad shakir ambayo kwamba katika kitabu kilichochapishwa kili katika, katika, katika, katika maktaba ya alqaf as kuna tahqiqi nyingine ambayo kwamba ya rnaout tahqiqi ya na kuna tahqiqi pia baadhi ya maulama na pia sha'albani tukiangalia katika aqida tutahawi ilo swali Na ndiyo tutaweza kulisoma ili jotupate jawabu kuhusu kuhusu hili swali jeu mtu akifariki basi mambo yake yote yameisha Hato aswadaka, hata ukimtolea sadaqa hataunufaika, hapo ukitoa sadaqa unakifanya mombi ya khairi na kwamba kwa tawfiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ebu tuweze tusome katika iki kitabu cha Aqidatu Tahawi tuweze kunufaika. Katika kauli ya Tahawi anasema wafi fi du'a al-ahya'i wa sadaqatihim wafi du'a al-ahya'i na katika dua ya wale walioko wa hai duniani wa sadaqatihim na kutoa sadaka kwao manfaatu lilamwat walifariki wananufaika naye yani watu waliokuwa hai wanapowaombea wale waliofariki ama wanapowatolea sadaqa wale waliofariki basi wananufaika hiyo ndio kauli ya, ya ya Abu Jaafar Ahmad ibn Muhammadi al al-Asdi at-Tahawi kitabu ana sema nini ibn al anasema nini anasema katika sharh yake ambayo kwamba ikajulikana katika sharh al-aqidat anasema, anasema, anasema ittafa ahlus sunnati watu, watu sunna yanda takawala katika njia ya sunna yani wala katika njia ya kisawa wote wamefikiana kuwa annal amuata kuwa hakika maiti yantafiuna wananufaika min sa'il ahya'i kutokana na mambo ambayo kwamba au mema ambayo kwamba wanawafanyia na wale waliofariki wananufaika nayo bi kwa njia mbili au kwa mambo mawili yani maiti wananufaika kutokamana na yale ambayo kwamba mema ambayo wanajaribu kufanyiwa na wale watu wao walioko hai kwa njia mbili ahaduhuma moja wake matasabbaba ilayhi almayyit fi hayatihi kwanza hao maiti wananufaika kutokamana na yale waliosababisha katika uhai walipokuwa hai duniani. Yaani ahli sunna wameafikiana kuwa hakika maiti wananufaika kutokamana na yale ambayo kwamba ilifanywa katika uhai katika katika hayatiao katika mambo amri mbili katika njie, mambo mawili. Kwanza yale ambayo kwamba mubashara wao wenyewe walifanya nini? Wali... Waliofanya wali, wali, wali, wali katika matasabbaba ilehi almayt hayati mahayati yalamba kama mayti mwenyewe alisababisha katika uhai wa wake yani alifanya khair alipokuwa hai ya pili duaul muslimina ya pili ni dua ya wa islamu wastighfaruhum na kuomba istighfaruhum lahum na kuomba maghfirah yao kwa wao yani waislamu wanapooomba wanapotoa dua na kuomba maghfirah ko wao aliofariki pia hawa waliofariki wananufaika nayo wa Walhaju na nuna, wana na pia wananufaiki wananufaika na sadaka na haji sadaka wanawatolea wale waliohai wanawatolea maiti na hajj na kuwa hiji na ile kwamba wanahiiji pia wananufaika nayo lakini katika masala ya hajj ala nizaa fiima yasilu ilihim min thawabil hapo kuna kuna mvutano je mtu akimhijia yule aliyofariki akifanya haji kwa yule aliyofariki thawabu itamfikia ama haitamfikia katika kauli ya Muhammad bin al-Hasan Muhammad ibn al-Hasan ambaye kwa Hanafi wale walionusuru ya Hanafi mwanachuoni mkubwa huyo anasema annahu innama yasilu ila almayyit thawabun nafakati. kuwa maiti tu atanufaika kutokamana na ibada ya haji ambayo kwamba aliyofanywa na yule aliyeko hai thawabu, thawabu ya nafaka tu vile ambaye nafaka kwamba kwa atakuwa na, a, a, a, anatoa labda ile nafaka kama mali na nini iliyotolewa lakini ile ibada yenyewe haunfaiki ibada narudi kwa yule aliohiji lakini ile nafaka inayotolewa kama sadaqa kama umechinjwa ama nini ndio atatanufaika maiti naye ndio Muhammad bin Hassan anasema hivyo amma alhajj lilhajj amma hijja thawab yake inaenda kwa yule aliyehiji yunjio kauli ya Muhammad bin Hassan kuwa mahiti hata nufaika na ibada ya haji atanufaika tu zile mambo ya nafsaka kama sadaqah ambayo kama inatolewa ama kuchinja na menginee lakini ibada asili narudi kwa yule kwa hivyo maiti hawezi kunufaika naye wa ulama ama kwa wanachuoni wote kwa wanachuoni wote kwa jumla wao mwono wao, wao na mtazamo wao thawabu alhajj lilmahjuji anhu thawabu ya haji inaenda kwa yule aliohijia yani kama huyu alienda kuhiji anahijia aliofariki basi thawabu itaenda kwa yule aliyoweka nia thawabu iende kwake na anasema sharh wa huwa sahihi kauli ambayo kwa maana ni sahihi ukihijji akihiji ukihijia mtu kwa nia basi thawabu ita muendea ye juyu manake maita kifariki yule akihiji kwa thawabu itamu itamuendea yeye atapata ya thawabu yani na thawabu ya kuhiji kwa ajili yake waختلف في العبادات البدنيه واختilafiana katika ibada ya kimwili ibada ya kimwili kama ipi kasoum ibada ya kimwili kama saum والصلاه na swala waqira'ati alqur'ani kusoma quran wa na dhikri wa mkhaltifiana hapo wanachuoni atapata maiti thawab itamfikia maiti kumswalia kumfungia Kumsomia qur'ani kufanya dhikiri ili thawab iende kwake atanufaika hama atanufaika nayo hapo kuna khilafu baina ya wanachuoni abu hanifa fa abu hanifa wa ahmad wa jumhurus salaf ila usuliha Abu Hanifa na Ahmad na jumhuru salafi salih ila usuli yani Abu Hanifa imamu Abu Hanifa na imamu Ahmad bin Hanbal na wanachuoni yani jumhuru salaf wao waliotangulia wote katika wa katika rai kuwa hizo ibada mtu akifanyia aliyofariki atathini itamfikia thawabu yake yani ukimfungia ukimswalia ukisoma Qurani kwa ajili ukimsomea Qurani na kutoa dhikri kwa nia kuwa thawabu imemfikie Imam Abu Hanifa na Imam Ahmad bin Hanbal na Jumhuru salaf wengi wa wale waliyotangulia wengi waliyotangulia wanasema inamfikia na pia mashuhuru katika madhhabu ya Shafi lakini ile ambayo kwa kuambia iko katika madhhabu ya Imam Shafi wa Malik na Malik Adamu usulha kuwa Thawabu ya ibada ya kimwili mwili kama saumu na swala na kusoma Qurani na dhikiri. hai hai mfiki maiti mtu wale waliokuwa hai wakifanya hizo ibada haziuwafiki haziuwafiki wale waliofariki waذهب بعض اهل البدع من اهل الكلام ولبعض يا watu wa bid'a wa uzushi katika ahli al -kalaam ambayo kwamba anajiingiza katika masuala ya akida na lakini wao na, wanafanya nizaa katika katika mambo ya bid'a na uzushi wao wameenda ila adami usuli shei şey batta wao wanaona asli mtu akishakufa mambo yake yameisha akishatoka duniani hakuna awezi kunufaika na chochote ambacho kwamba yule aliyokuwa hai akifanya ibada yote hata akiweka dunia hayatamfikia la duai hata nufaika kutokana na dua wala ghairi wala chochote yani kufa mwanadamu yake ameenda lakini sharh mwenye kucheresha anasema wa qawluhum mardudun bilkitabi wa sunna. maneno yao ya kusema kuwa maiti hawezi kunufaika kutokana na dua wala chochote maneno yao yanaregeishwa yani hayakubaliki kutokana na nini na kitabu cha allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume Muhammad SAW yani dalili katika kitabu cha Allah na sunna katika mufundisho wa mtume Muhammad SAW lakini bado bila, kabla kutaja hizo dalili wao hao waliopinga, waliopinga waliopinga kuwa maiti hanufaiki na chochote kutokamana na wale walioko hai istadallu bilmutashabih wametoa dalili yao kutokamana na, na dalili na baadhi ya baadhi ya ayaati ambazo ina tashabuh kuna tashabuh yana bai kwamba uko iko mtashabihati ambayo kwamba inatakana wale ambao kwamba wamekita wame, wame kwenye elimu haweza kuibainisha hiyo aya inatashabu inaonesha kama kweli maneno wako katika ukweli lakini hauko kwenye ukweli nayo min qawlihi ta'ala kutoka maana kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala wa an laysa lil insani illa ma sa'a qawl Allah tبارك وتعالى aliposema wa an laysa lil illa ma sa'a katika suratul najm kuwa mwanadamu hana chochote yana hata pata chochote yale aliyofanya nini katika dhahiri ya, ya aya kuwa mwanadamu akishatoka duniani basi ni yale aliyofanya ndio atapewa yani kwa maana mafhumu kuwa akikuwa ashafariki basi hakuna chochote baba atapata hata, hata tukimfanyia mambo ya tuki hayo kujaribu kumtolea nini ni yale aliyochuma duniani akishaenda nyameenda naye uko tena wakatoa dalili nyingine kaulu Allah tبارك وتعالى wa wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun ta hamtalipwa isipokuwa yale ambayo kwamba Mulikuwa mkiyafanya yani hamtalipwa isipokuwa yale ambayo kwamba mlikuwa mnayofanya katika sura tuliyasin aya, aya msini na ile kwanza ya najmi likua aya ya thalathini na ngapi Thalathini na, na tisa katikaso surati yasin wala tu wala illa ma kuntum ta'malun ham talipo sipoku yale mliofanya hiyo dalili yao pia kuonesha kuwa maiti haunufaiki na chochoto kutoka kwa waliokuwa hai wa kaulihi na yao nyingine wanastadili wana kutokana na kauli ya tabaraka wa taala nyingine kauli ya allah subhanahu wa taala laha ma kasabat wa alaiha maktasabat yani nafsi italipwa tu yale liochuma kwenye a, duniani na nandiyo hiyo yu, na pia atalipwa ata yani kwa mema aliyochuma duniani na atapia adhibiwa kutokana na mabaya aliyofanya nini aliyofanya duniani yani mema alio, alio, aliofanya duniani ndio atalipwa na mabaya aliofanya duniani ndio ata, atalipwa katika suratul baqara aya na sita na wa kadh thabata 'an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam pia bado anazidi na nasema katika hadithi imethibiti kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa katika hadithi maata adama wanasema imethibiti kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadithi kuwa Muhammad sallallahu alayhi wa wa mesema, maata adama ibn adama kifariki inqata 'amaluhu illa min thalathin Amali zake zote zme katika duniani isikuwa mambo matatu mambo matatu ambayo kwa kwamba ndio atakuwa ananufaika naye sadaqah tunjaria sadaqa yenye kuendelea yani sadaqa aliyofanya jambo aliyofanya na bado inaendelea duniani kama kuchimba kisima kujenga mskiti, kujenga mashule shule na mimi yani vitu ambavyo kwamba bado watu wananufaika naye duniani hiyo thawabu yake itamfikia au waladun a, aw waladun saw so, aw waladun salihun yad'u lahu aw amwacha mtoto mwema anamuombea dua dua inamfikia au ilmun yuntafa'u bihi au ilmu ambaye kwamba inanufaika na inanufa na naye watu ilmu yuntafa'u bihi ilmu ambaye kwamba inanufaika na au ilmu yuntafa'u bihi min ba'dihi au ilmu ambaye kwamba wananufaika naye watu baada yake wewe amesema hiyo dalili inaonyesha kuwa mtu akishafariki haya tu pekee yake atafaidika naye baada ya hayo hawezi kufaidika na chochote Fa akhbara annahu yantafi'u wakasema kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuambia inma yantafi'u kwa hakika anufaika bima kana tasababa fihi filhayati. alhayati yale aliusababisha ye mwenyewe kwa mkono yake katika uhai wake wamala man yakun tasababa na yale ambayo kwamba hajasababisha katika fi katika fi hayati katika uhai fa huwa anhu haya yamekatika yani maana yake atapata yale ambayo kwamba yeye alisababishwa kama mambo matatu yaliyotajwa katika hadithi yeye mwenyewe alisababisha katika katika uhai wake lakini kama si yeye mwenyewe alisababisha basi itakuwa nini imekatika kwake wa Al almuqtasiruna ala usulu ibadatati allati allati tadkhuluha alniyaba tukasadaqa walhajj bi anna an alladhi la tadkhuluhu nakuna baadhi ambayo kwamba wamstadili yani alladhina iktasaru wamuktasirun ala usulil ibadat kuna wala ambayo kwamba katika mtazamo wao wanaona maita kifariki baadhi ya kuna wana ambayo kwamba wanaona kuwa yani maita akifariki akisha fariki duniani kuna baadhi ya baadhi ya mema ambayo kwamba wale waliokuwa hai wakifanya itafanyin itawafikia. Ita, itawafikia. Nae allati tadkhul naye ni, ni yalemaa ambayo kwamba katika duniani ilikuwa kisheria inaruhusiwa niaba yaani tadkhulu alniaba alniaba inaweza kuwa mtu mwingine anaweza kumfanyia kama kasada mtu anaweza kutoa sadaqa kwa ajili yake alipokuwa hai walhajj mtu anaweza kuhiji kwa ajili yake labda kama ameshafika wakati ambayo kwamba hana ule uwezo wa kuhiji mtu mwingine ga kama hijia labda ni mtu ambaye amezeeka kisheria na ruhusa anaweza kuweka mtu anaweza kumuhijia yeye anasema sababu ibada kama hizo zinakubali niaba inakubaliwa mtu anaweza kukufanyia ukiwa hai Biana nawal ladhi la tadkhulu kuwa hiyo yaani kuwa ibada kama hiyo ambayo kwamba inaingia niaba ndio kasema kuwa hii ndio ukimfanyia hata kifariki atafaidika ata lakini kama ile ambayo kwamba la tadkhulu ndani niaba katika uhai kama niabatu bi kama mfano kalislam mtu mfano akisilimu, huyu akikufa huyu aki, mtu huwezi kwa ajili ya mtu mwingine wasalati huwezi kuswali kwa ajili ya mtu mwingine wasawmu huwezi kufunga kwa ajili ya mtu mwingine waqira'ati alqur'ani huwezi kusoma qur'ani kwa ajili ya mtu mwingine yahtasu thawabuhu bi fa'ilihi haya kufunga kuingia katika uislamu kuswali kufunga kusoma qur'ani hiyo thawabu inakuwa hasa kwa yule aliyofanya peke yake la yatadahu ayadi kwa mwingine Ikikuwa katika uhai ikikua katika uhai haiwezekani mtu kumfanyia hiyo hiyo kadhalika pia pia katika nini? Katika akifariki mtu hawezi kuswali kuswali au kuingia katika Uislamu ama kufunga ama kusoma Qurani, huyu maiti anufuaike nayo. Madama haiwezi kuna hakuna haiwezekani kunini, haiwezi haiwezi katika uhai ilikuwa haiwezekani mtu kulikuwa ni yaba. Ukasema nenda kaniswailie ama kuwa muislamu kwa ajili yangu kwa, kwa niaba yangu ama funga kwa niaba yangu au soma kwa niaba yangu. Hiyo ndio baadhi ya kauli ya wale ambao kwamba wame wametafautisha wamejaribu kupunguza akasema ile ibada ambayo kwamba inakubalika niaba katika inakubalika mtu anaweza kukufanyia katika uhai ukikao uko basi ukikufa pia ina itarusio itaruhusiwa wameitaja kama sadaqa kana haji lakini ile ambayo kwamba katika uhai haiwezekani kama uislamu kuslimu kuswali kufunga kusoma Qur'an basi wewe pia katika mtu, mtu akikua maiti watu wa wale wa hai akimfanyia ha anufaike naye na rawa Nasa'i bi sanadihi rawa qad bisanadihi Nasa'i bi sanadihi nabi sallallahu alayhi wasallam inapokewa kutoka eh kutoka kwa, kwa imamu Imam katika sanadi yake Imam an-Nasa'i amepokea kutoka katika kitabu chake kwa sanadi yake yani katika upokezi wake anapokea kutoka kwa Ibn Abbas A, anapokea kutoka kwa Ibn Abbas ani nabii sallallahu alaihi wasallam kwa hakika mtume muhammed sallallahu alaihi wasallam qala anasema annahu qala la yusalli ahadun an ahadin hiyo ndio katika miongoni mwa hawa waliosema kuwa kuwa baadhi za ibada ambaye kwamba zinakubali zinakubali zinakubali zina mtu kufanya mbadala kwako katika dunia inaku, ina kuina itaenda kwa yule ambaye kwamba amba, kama katika dunia haikubali haikubaliki mbadala basi aume maiti akikufa tukifanyia ibada tukifanyia yio mema haitamfikia jiwakatoa dalili ya an-Nasa'i kutoka katika na, na, Imam nasai kwa sanadi yake hadithi ibn Abbas radhiyallahu anhumā 'an an-Nabī sallallāhu 'alayhi wa sallam kutoka kwa rasul sallallāhu 'alayhi wa sallam Rasūl sallallāhu 'alayhi wa sallam anahu qāla ma samā lā yuṣallī 'an ahadin Hakuna mtu ambaye kwamba anaweza kumswalia kwa mwingine walā yasumu ahadun 'an aḥadin Hakuna mtu anaweza kumfungia mwingine yani katika dunia walakin yut'im anhu lakini atalisha kwa ajili yake ma kana kulli yawmin mahali kila siku muda min yani atakia kiasi kia, cha mudu mudd ni ile mkono wakati katikati ile kiasi kuja kama robo, robo chakula ambaye yang'ano ama chakula cha kawaida atakuwa anamlishia yani atalisha kwa mtu kama mtu wajafunga, badala ya kufunga utakuwa unalisha kwa hivyo wametoa hiyo wametoa ya hadithi ya kuonesha kuwa kuwa kuonesha kuwa kuwa, i, kuwa swala kufunga mtu hawezi kumfungia mtu pia hata kama kifariki hiyo thawabu haiwezi kufikia Katika baadhi ya wale walio walihudumikia dalili kurudia tena kuangalia kuchunguza za dalili katika wanachoni. E, katika wanachuoni anasema katika asili ya hiyo hadithi kuna sakt, kuna baadhi ya maneno ambayo kwamba umetolewa hapo na kuna taharifu na kuna maneno ambayo kwamba yamefuta na kuweka tadbil kujaribu kuweka haya maneno katika hadithi ya sawa sawa yuhilul maana inatoa maana lakini ah, ile sawa sawa uh, katika mas'ala yani katika, yani katika hadithi yani maneno katika hadithi kuna baadhi ya maneno ambayo kwamba yamefutika na pia wakasema tena hiyo hadithi hivyo hivyo ndio Injo, injo mwenye nyo Mwenye kusherehesha shapot tahawi ameitaja akinasibisha kutokamana kwa kutokwenda kwa imamu nasai katika hadithi ibn Abbas marfu'an na akainu akasema wa akasema, akasema wa rafa'ahu wa, warafuhu wa, wa, wa yani kusema hii hadithi imefika kwa ibn Abbas amepeleka kwa rasul Salam wahmun yaqinan yaani ni mambo ambayo kwamba wahmun ni neno ambayo kwa kwamba unadhani sawa kumbe sio sawa sawa, sawa, sawa. kihakika sio sawa yani maana yake hadithi sio marfuu Ima kutokana kwa sharih, ima sharih mwenye kusharehesha yeye ame, amewahamu yani amedhani hadithi marfu na sio marfuu kwa rasul sallam wa imma minan au kwa yule kwamba alikuwa akiandika ki kwenye kitabu amesahau akasemwa leisa huwa fi sunan an-nisa'i wanasema tena hii hadithi haipatikani katika sunan an-nisa'i allati fi aidina sunan an-nisa'i anbay kwamba saizi ku kwenye mikono yetu hiyo hadithi haipatikani nayo walakinahu fi sunan al-kubra katika unayotapata katika sunan al na hiyo hadithi ni maukufu na ala ibn abbas hadithi hii imekuwa kwa ibn abbas wala haijakuwa marfu' ila Rasulu sallallahu alayhi wasallam na lipokea Hafidhu Zailai katika kitabu yake nasbu al-Raya yamepokea hivyo hivyo kadhalika imekuja kwa ane Ibn Umar e, wa nahwu pia imekuja katika Ibn Umar pia ni maukufa ambayo kama ametaja e, dhakara humali kumali kama katika muwatha ametaja hadithi katika muwatha kwa uchache hii hadithi ambayo kwamba wanasema kwa mtume amesema la yasalli ahad an ahadin wala yasum ahad an ahad hawezi kuswali mtu kwa mtu na wala kufungwa kwa ajili ya mtu walakin yut'im anhu atakuwa namlishia kila siku makana Kuli yom bal kila kisuku mudd min hinta. yani kiwango cha kama robo ile kiwango cha mkono ikijaa mkono kati na kati chakula ambacho kama inaenda kama robo robo kama robo kilo hivi chakula cha kawaida ama ngano ama nini hiyo hadithi yani imezungumzia tu kulli Sahih hii hadithi siyo marfu' bali mawquf katika ibn Abbas Kutokamana na wale waliodumikia hicho kitabu baada yani kufanya tahqiq baada kitabu kuwafikia kwenye mkoa wao Tukiendelea wad ala intifa al mayiti ma tasabab fihi wad ala intifa al mayiti sasa tahadi tushajibisha tusha soma dalili za wale ambao kwamba wanasema kuwa eh, kuwa maiti hawezi kunufaika hii maana wale ambao kwamba ametoa dalili yao kabisa maiti hawezi kunufaika chochote na mtu aliyemasaada kama nini akiwa hai. Ama wale ambayo kwamba wamesema maiti anaweza kunufaika na kutokana na sadaka na haji, lakini baada zingine hauwezekani. Sasa tunaenda kwa wale ambao kwamba wanawengi wanachuoni ambayo kwamba wanaona maiti anaweza kunufaika na khairi ambayo kwamba wale aliyeko hai ukimfikishia. Kwa sababu alisema kuna dalili katika kitabu Jonas anasema sharh wa dalil ala intifa almayyit dalili kwamba maiti anaweza kunufaika bila ma tasabbaba fihi kutokana na yale sio yeye ndiye katika uhai yani ameshafariki lakini mtoto wake Ama mtu wake anaona nitoa kwa ajili yake dalili inapatikana katika kitabu Quran wa sunna sunna mtume Muhammad sallallahu alaihi na ittifaq ya wa ulama mujtahid al umma yani ittifaq wa ulama kuwa anapata ana, ana, ana wal qiyas tunapozunguzia ijma al ijma wa ittifaq umma ni wale waliojitahidi katika wa, wanachuoni mujtahiduna katika umma wakiwafikiana katika mas'ala katika asri zama katika zama basi inakuwa ni dalili ukiwa baada kukua dalili haipo kwenye, kwenye na dalili yote katika kitabu wala sunna pia ان اسما والقياس الصحيح قياس الصحيح يعني قياس صحيح pia inaonesha kuwa maiti akifariki maiti akifariki baada ananufaika kutokana na wale walio hai ama dalil amma alkitaba amma dalil kutoka katika kitabu faqala taala Allah subhanahu wa taala nasema walladhina ja'u min ba'dihim walladhina ja'u min ba'dihim na wale waliokuja baada yao yaquluna wanasema Rabbana ighfir lana e eh mwala wetu tusamehe sisi madhambi yetu waliikhwanina alladhina sabakuna bil imani na pia wasamehe wale mandugu zetu walio tutangulia katika imani e waladhina ja'u min ba'di wale waliokuja baada ya wale wem waliotangulia wala baada yao yaquluna wanasema rabbana ighfir lana eh e wetu tusamehe sisi madhambi zetu wala ikhwanina walldina sabaquna biliman na wale mandugu zetu walio tutangulia yani walitangulia katika mbele ya haki walio fariki Kale wale tutangulia katika imani na washafariki tukiona katika hiyo anasema sharifu athna alaihim bistighfarihim allah amewasifu na ametaja kwa, kwa kwa kuwasifu kwa kuwa wao walikuwa akiomba maghfirah lilmu'minina kablahum walaw min walio wa watangulia yani washafariki fa dalla ayya kaunaisha ala intifa'ih bil istighfar al ahya' kuwa maite waliyotawangulia kuwa walikuwa kinufaika kutokana na maghfirah ambayo kwamba waliooko hayo akiwaombea wa maghfirah waqad ala intifa' al mayit na pia ambayo kwamba inaonesha kuwa maiti ananufaika ni nini bidua kutokana na dua ijma' al ummah ala dua umma wote wamefikiana ala dua ilahu fi salat al janaza wamefikiana kuwote wanapo wa anaombeiwa dua katika swala ya janaza yani anaposwaliwa katika janaza kuna dua katika ndani ya swala tunamwombea huyu maiti dua waladi'atu lati warada biha as-sunnah fi salati janaza mustafidha na dalili ambayo kwamba zimepokea katika sunna dua ambayo kwamba tunamwombea wakati tunaposwali katika janaza yani katika ile takbira ya tatu katikai ile kauli ambayo alafu katika takbira tatu dua ni dalili nyingi sana na imekuja riwaya nyingi sana kuonesha dua nyingi ambazo tofauti lahu wa Allahumma arhamhu wa wab'a min dua dua dafni pia wakati ambayo kwamba tunamuombea dua baada kuzikwa na tunamwombea dua kivipi fa fi abi daud imekuja katika sunna abi daud min hadithi Uthmana ibn affan kutokana na hadithi ya uthman ibn affan radhiyallahu anhu bin affan kana wa sallam, alikuwa mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam idha faraga من دفن الميت akimaliza kumzika maiti waqafa alay anasimama mbele ya kaburi fa qala laf anasema li yani muombeni maghfirah kwa ndugu yenu yani semeni allahumma ghfirullah allahumma ghfirullah was'alu lahu tathbita na muombeni tathbit yani mnasema allahumma thabbitu bi thabit yani au allahumma allahumma allahumma yani awe ngangar yani kuweza kujibu yale maswali ambayo kwamba malaika wa allah subhanahu ta'ala watakuja na mtume anazidi kusema fa innahu al-an fa innahu al ndani kabrini saizi anaitwa kwa mtume Muhammad sallallahu akisema baada ya mayeti basi dua dua wanasema allahumma ighfir lahu allahumma ighfir lahu allahumma thabbituhu, allahumma thabbituhu. yani yake na amthabitishie yani aweze kujibu haya maswali na hali ngumu ambayo kwamba wale malaika wanakuja kumuliza huko yote de konesha nini ananufaika nani na hiyo na kumwombea maghfirah wakadhalika addua lahu inda ziyarati quburihim na pia wakati ambapo kwamba tunapomwombea maiti wakati tunapozuru makaburi zao tunapenda kwenye makaburi katika ziara kama fi sahihi muslim kama bibi limepokea katika sahihi muslim min hadith burayda ibn al-hasibi hadith ya burayda ibn al-hasibi e, radiyallahu anhu qala nasema kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtume muhammed sallallahu alaihi wasallam yualimuhum ana wafundisha idha kharaju ila almaqabir wanapoenda makaburini an yaqulu waseme an yaqulu waseme assalamu alaykum yani salamu amani ya allah subhanahu wa ta'ala iwe juu yenyu ahla ad Enyi watu ya nyumba yani wenye makaburini wako kwenye makaburini hapo من المؤمنين مiongoni المؤمنين والمسلمين والسلام واننا حقيقة سيسي واننا حقيقة سيسي ان شاء الله بكم راحقوا علىسما أنا اناسما kutoka katika حديث ابو ريده بن الحصيب قال اناسما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم انتم محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو إذا خرجوا إلى المقابر wakitoka kwenda makaburini yani kuzuru makaburi anya waseme assalamu alaykum ahla ad-diyari assalamu aliku assalamu alaykum yani amani ya Allah subhanahu wa ta'ala iwe juu yenu diyari enye watu wenye manyumba hawa ya makaburini yani wala ambao kwa makaburini washazikwa min almu'minina miongoni mwa mu'minina walmuslimina na waislamu wa inna na kikasisi inshaallah allah atipenda bikum lahikun. tutakutana na nyinyi yani bila shakka kullu nafsin dahiqatu almaut kila nafsi na iyo katika hadithi yani nabainisha kuwa kila allah kuwa kila nafsi itafanya nini itaonja itaonja mauti Jana sasa hapa katika hadithi wa inna inshaallah bikum lahiqun Allah kipenda tukakutana ninyi karibuni. Yaani maana yake tafanya nini? Tutatafariki kama nyinyi. Nas'alullaha lana walakumul afia. Nas'alullaha lana walakumul afia. Tunoomba Allah subhana wa Ta'ala kwenu na sisi pamoja nini? Al -afiyah, afiyah. Yani Ala afya afya Yaani Allah Subhanahu wa Ta'ala atupe afia sisi na awape afia yani afya kutokamana na afu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala atusamehe sisi na dhambi na awsamehe nyinyi pia madhambi naika katika sahih Muslim aidan katika hadithi ya sahih Muslim an Aisha radhiyallahu anha Aisha radhiyallahu anha anasema sa'alati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sa'altu an كيف تقول سالت النبي صلى الله عليه وسلم عائشه لمولى ذو محمد صلى الله عليه وسلم كيف تقول اتسمانني اذا استغفرت لاهل القبور وكتب كلمه watu walio fariki yani akizuru akipita akizuru msama wale walio fariki makaburini كيف تقول اتسمaje عائشه منياكي مولى محمد kwaala mtume sallallahu alaihi wasallam alimjiba akasema sema assalamu alaykum assalamu ala ahli diyari yani amani ya allah subhanahu taala iwe juu ya wale ahli diyari hao wenye manyumba yani wenye miongoni wa mu'minina wal muslimina nawaislamu wa allah arahimu wale wale tutangulia mbele haqi min na wa minkum wa yerhamu Allahu almustaqdimina Allah Subhanahu ta'ala arehemu wale yutangulia Mina miongoni mwetu wa minkum na nyinyi yani nyinyi ambayo mko hapo na wale miongoni mwetu miongoni mwetu na nyinyi ambayo kwamba mko hapo walmustaakhirina na wale nyuma wa inna na sisi insha Allah Allah kipenda bikum lahiquna tutakutana na na nyinyi hiyo tendo kuwa yenye katika kita, ieni, ieni katika kuonesha kuwa dua inamfikia dua ya wale walio hai na istighfar ya wale walio hai inafikia wale ambayo kwamba wamefariki wako makaburini wama Wa usulu thawabi sadaqati ama kuf, kupata yani kufikiwa na wao thawabu ya sadaqa yani je wao ambayo kwamba waliofariki tukiwatolea sadaqa wakiwa hai tukiwa wale waliokuwa hai wakiwatolea sadaqa waliofariki thawabu inawafikia ama hayawafiki kwa kauli ya wengi wanachuoni chuoni ambayo ni sahihi kuwa thawabu inawafikia yani tawafikia watapata thawabu hiyo na, iyo, na, na, na, na, na tuni jili kwa ajili yao kwani inapatikana kutoka katika sahihain sahihi bukhari na muslim ana Aisha radhiallahu anha Aisha radhiallahu anha anasema anna rajulan hakika mtu hata nnabi sallallahu alaihi wasallam alimkujia mtume muhammed sallallahu alaihi wasallam faqaala qasama ya rasulullah eh mtume wa allah inni ummi hakika mama yango of totu ilat nafsuha nafsuha manake mama yango ame fariki ameaga dunia walam tu lakini wa اظنها na nadaniye lau takallamat law angekuwa mwenye kuongea lau takallamat mwenye kuongea tasadakat. angeongea ya kuwa atolewe sadaka yaani sadaka kwa ajili yake afalaha ajurun je, atapata ujura intasadaktu tasaddaqtu kama mtatolea sadaka kwake ya shafariki na mimi na nahisi angekuwa angeongea basi sadaka na je nikitoa sadaka a nikimtolea sadaqa atapata hiyo ujura thawabu itamfikia qala na'am mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema ndio yani kuonesha maana yake ukimtolea sadaqa ashafariki ukimtolea sadaqa yani thawabu atapata hiyo thawabu yani tamfikia anasema katika sahihi bukhari anna rajulan hakika mtu hata nabii sallallahu alaihi الله alimujia mtume muhammed sallallahu alaihi wasallam faqala qasama ya rasulullah eh mtume wa allah inna ummi hakika mama yangu tuufiyat amekufa wa ana ghaib hal yakwa wa ana ghaib anha hal yakwa mimi wa ana ghaib anha واما اصول الثواب الصدقه اما كو تمدزومزيه كوا في صحيح البخاري كتك حديث في حديث صحيح البخاري كتوكوا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس رضي الله سبحانه وتعالى مونديه انا سمع ان رجلا حقيقه صلى الله عليه وسلم منت اليمجيه متوم صلى الله وسلم فقال قسما يا رسول الله ايه الله Inna ummi tuufiyat hakika mama yangu amefariki wa, wa ana ghaibun nahaliakuwa mimi sikuweko yani nilikuwa absent ghaibun anha nilikuwa niko ghaib siku ma wakati anafariki fahali yanfa'uha intasaddaqtu anha je ataunfaika nikimtolea sadaka qala na'am akasema naam qala fa inni ushiduka huyu mtu akamwambia mtume Muhammad saw hakika anakupatia na kushuhudishia wewe anna ha ithil mikhrafi sadaqahun anha yani hiyo hiyo fence ya, ya, ya mazao fulani amesema yote haya naenda kutoa sadaka kwa ajili ya mama yangu wa mathalu thalika kathira fi sunna na yani hiyo ni hadithi mbili ya kuonesha kuwa sadaka inamfikia maiti na dalili nyingi katika sunna ya kwamba inaonesha kuwa sadaqa maiti ananufaika kutokana na nini na sadaka wa ama usuli thawabi saum, ama kufikiwa na saw, thawabi ya saum, je mtu akifariki akifungiwa baada ya amefariki atapata thawabu fa fi dalili ambayo kwa maana inaonesha thawabi, ya e, thawabi ya hadiakuwa yeye amefariki ya thawabu ya kufunga itamfikia kama mtu aliyokuwa hai namfungia katika hadithi, katika sahihaini sahibu bukhari wa muslim ana Aisha radhiyallahu الله kutoka kwa Aisha radhiya Allah subhanahu wa ta'ala muende anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema man mata yula takaykufa wa alaihi siyam wa alaihi siyam na nasum sawa anhu walihu man mata atakaikufa wa alaihi siyam na ana basi wali wake mtu karibu wake anaweza kumfungia na kwa hakika hii hadithi masala hii mazunguziwa na wanachuoni tofauti wanachuoni kwa masala kwa upana ni saumu gani ambayo kwamba atafungiwa baada ya kukufa na kauli ambayo kwamba iko karibu sana ni akikuwa akikua anawfung, anaafunguo anawfung, ambayo amefunga ima amewacha qadaa Soma ya ameli uh, kwamba alikuwa anataka halipe akakoa akawa aka, akafariki kabla kuilipa au saumu ya, nadhar, ya nadhari ya nadhari ambayo kwamba alikuwa ameweka kwa nadhari kuwa atafunga kwa ajili ya Allah subhana wa Ta'ala halafu hakuweza kufunga hiyo ndio kauli kwamba inaonesha kuwa ina nguvu ama ile mtu ame fariki katikati ya Ramadhani afungiwe la sababu ya kisha afariki basi mambo yake ya kia dunia Ime imeshaisha kauli saumu kwamba inadhihirika ni saumu ya deni ama saumu kwamba ameweka ahadi kuwa atamfungia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo inaonyeshwa kuwa kimfungia somo inamfikia. Na mfano wake kuna hadithi nyingi zaidi ya hiyo. Walakinna Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala rahimahullahu ta, rahimahu waqala Abu Hanifa anasema yake anasema bil-itaamu 'anil mayit duna Rai Abu Hanifa yeye anaona mai afungiwi bali unalisha badala yake. Yaani huwezi kufungia yeye balionalisha le hadithi ibn Abbas al-mutaqaddim hadithi ya ibn Abbas ile itangulia huko wal kalamu ala dhalika ma'ruf fi al-furu' na kuzunguzia hiyo maneno inapatikana kwa sana katika vitabu ya fiqh kutokana na ile hadithi ilizungumziwa kuwa ambapo kama anasema mtu la ya sumu ahadun an kuwa mtu hafungi kwa mwingine tukasema hadithi wamesema wa, ni marfu' kwa rasul sallam lakini munqati na ina imezujiani ime, ime imezumuziwwa masale katika hadithi kuna kutekilafu yani kuna maneno ambayo kwamba kuonesha kuwa hadithi hiyo kuna wengine wanaona haijaswi na hadithi imekuja hapa ambayo imeswihi kuonesha kuwa mtu anaweza kumfungia mtu alio alio nini alio aliofariki ikikuwa ni saumu ambayo kwamba ina nguvu zaidi ni saumu ya deni alioacha ama saumu ya nadhari ambayo kwamba alikuwa ameweka ameyaweka ahadi kuwa tafunga hakufunga ama ile somya ya ramadhani ya kawaida hii ni kifo kikimpata basi ki mempata katika hiyo hali vile kama kishakufa hata awezi kufungiwa kuswaliwa swala za swala zote ambazo kwamba ameziuaacha labda amefariki dhuhuri asri hata wala maghrib wala isha waama usulu thawab alhajj ama kufikiwa na thawabu ya haji fa fi sahih bukhari kutoka katika sahih al-bukhari an ibn abbas radhiyallahu anhumah kutoka ibn abbas radhiya allah wa ta'ala waende ya kuonesha na inamfikia ان امراه من جهينه من امكه kutoka ketika Juheina la kabila Juheina jaati lan nabii sallallahu alaihi wasallam alimjia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqalat aqasama alimjia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqalat aqasama aqasama inna ummi nadharat haki mama yangu alitoa nadhiri yani alitoa ahadi an kuwa yeye ange, angefanya ibada ya haji. Falam tahujja na hakuweza kufanya ibada ya haji hata matat mpaka kifo kikampata kafariki. Afa hujju anhu anha je naweza kumfanyia ibada ya haji yani nimhijie tayari ya shafariki. Kala mtumu hawsa sallama akasema hujji anha akimwambia mwanamke mhijie mama yako. Araaiti niambie kana كان على امك دين Mwanamake angekuwa na deni. Akunti qadhiyathu, je ungekuwa unalipa hiyo deni? Bila shaka jibu kawa itakuwa nini? Naam. Ndio mtu mkasema ukhudhullah, basi lipeni deni ya Allah, fa Allahu haqq wafa, Allah naastahiki sana kulipwa deni yake. Na nadha'iruhu aidan kathira, mfano wake kuna dalili nyingi. Akiendelea kusema wa ajma al muslimuna na waislamu wote wamawafikiana ala anna qada'a ad-dayn kuwa hakika kulipa deni yusqitu min zimmati almayyit Ukimlipia deni ukimlipia deni basi yani ile deni inatoka kwenye shingo lake hata, da, hata daiwa. walau kana min hata kama ni mtu ambaye kwamba sio sio katika familia mtu tu akasema ni rafiki yangu au minu namlipia ninamlipia deni mtu amefarika na madeni mmoja akatoka asema namlipia deni wa minguiri hii na wa minguiri hii hata kama sio katika mali yake alioacha mtu akasema atalipa deni yake sio katika tarikati zake yani katika mali yake alioacha Ina inakubalika na hili deni ambaye kwamba hasa ni deni ambayo kwamba alikuwa na uwezo kulipa na hata kama alikuwa alikuwa hata kama uwezo ana, lakini anaweza kulipiwa sababu hadithi inaonyesha kuwa deni yote anaweza kumlipia waqad dalla ala dhalika hadithu abi qatada hiyo hadithi ya abi qatada haythu yenye kudhibitisha hiyo yani hadithi ya sahaba huyo abi qatada haythu dhamina ad mbili ya mayit wakati ambao kwamba mtume muhammed saw sallam anataka mayiti akaambiwa ana dein mtume alisema jo huruma sababu sala rasul sallam ni utulivu kwa kwa maiti vile rasul allah subhanahu wa ta'ala ame bainisha hiyo ndio ja akasema mswalieni yaani mmsalieni abaqata akasema basi mimi nimeitoa dhamana hiyo dinari mbili nitalipa ya rasul allah falamma huma alipozilipa alipo hizo mtu alipozilipa alipo hizo deni Yani baada mtu mashamsualia shazikwa alikuwa kija mtu anamuliza shalipa bado shalipa alipodishalipa wakati mmoja mtu alikuja kamuuliza akasema nishazilipa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam tumu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia biqatada alana sasa hivi baada da ta'alihi jildatuhu basi mwili wake umetulia yani imekuwa baridi yani maana kuonesha kuwa anaadhibiwa ana kwa kutokulipa hiyo deni na ana utulivu katika kaburi yuko Wa kutokulipa hiyo deni maadamu shalipa hiyo deni basi amepata utulivu katika nini? katika nafsi yake. Wa kullu dhalika jarin ala qawaidi shar'iy. Hayo yote yanaenda katika chini ya misingi ya sheria. Yote katika dini ya sheria wawa mahdhu al-qiyas, ndio hasa katika qiyas. Na tukiangalia katika qiyas, yani qiyasa ma yakoma katika Uislamu qiyasus sahih. Qiyas yani unopima kiaakili, kufahamu kiakili Angalia fa inna thawaba haqqul aamil thawab ya mtu ambaye kama amefanya kazi yani malipo ya mtu aliyofanya kazi fa inna thawaba haku amil thawabu na malipo ni ya haki ya ule kazi Ima kibarua ama kazi yote ambaye akifanya makaazi ya thawabu ana stahiki yeye alioifanya hiyo lakini faida wahaba huli akhihi almuslim lakini akiamua ampe ndugu yake muislamu Iyo thawabu ama iyo ujura lam yumna min dhalika hawezi kukatazwa kiakili na kubalika kama lam yumnaa min hibati mali yani thawabu ya mtu thawabu ya mtu fa inna thawaba haqqul aamil ya yule mtambaye alifanya kazi yani hak fa inna thawaba hakika thawabu thawabu ni haki ya yule kazi yani kama ni swala anastahili na alio alioswali lakini uh, fa inna akhihi, akimpa ndugu yake almuslim ndugu wa islam taban katika swala yako kwa ni masuala mengine swala za faradhi lakini kama kiakili na akisema nimpe mwingine thawabu yu, hiyo lam yum na ametoa sadaqa akasema sadaqa faaubi hiyo yu. lam yum na bidhalika hawezi kukatazwa kama lam yumna min hibati malihi fi hayatih kama vile katika uhai haitakatazwa yeye kumpa mtu anasema mali yangu nampa huyu nimefanya job kazi yangu na mali na nampa ndugu yangu katika wahai. wa ibra'ahu lahu minhu ba'da wafatihi na pia akiamua baada ya huyu mtashafariki wacha nimlipie deni pia ki kiasi kiaakili hakikatai Wakad nabaha shari na sharia inatuzundua bi usul thawabis kuwa hakika kufika kwa thawabu ya aliyofunga ala usul thawabil qira'ati kwa kufika ku, yani sharia imetuonesha kuwa kama thawabu thawabu ya kufunga yani inatuzundua tu, ina hapo kuonesha kuwa thawabu ya yule aliyofunga thawabu ya yule aliyofunga kama inaweza, kwe, inaweza kumuendea maiti yule aliyofunga iko hai thawabu yake inaweza kumuendea maiti pia thawabu alqiraati thawabu ya aliyosoma Qur'ani akikuwa na nia kusoma Qur'ani imuendea maiti inaweza kumuendea yani kufuatana naye kama ile inaweza hiyo pia inaweza kuendea huko wanahu, wanahu na mfano wake minalibadaat badania katika ibada zingine za kibadani yowadhihu ambayo kama inabainisha ina na hiyo ibada aslan ni ibada bazo kwamba inatakikana yani inakubalika kisheria sababu so, kuna ibada zingine ambazo kwamba huyu mtu alifariki akikuwa na swali swala za dhuri na asri alafu usema umswalie bila shaka hii haingii lakini kama tuliozumzia mwanzo hapo ndio hapo kama mfano mtu alikuwa na deni ya saum ukamfungia inamfikia kwa hiyo kama inamfikia pia kisoma Qur'an ku kwa nia thawabu mfikie tamfikia kutokana na, na kaudi ya sharhi hapo katika ibada kwaonesha kuwa ibada za kimwili pia na za kamfikia kwa anna sauma kaff katika tukiona sababu gani sauma kaffu nafsi somu unajizuia nafsi yako anilmuftirati unajizuia nafsi yako kutumia vitu ambavyo kwamba nafsi kwa nia yani usikule usitumia vitu ambavyo kwamba vitaharibu saumu wa kanasa shar na sheria imebayanisha kuwa ala usuli thawabi ila almayit kwa thawabu yake nafikia maiti Fakifa bilqiraati vipi kiraa kusoma Qur'an allati 'amalun wa niyyah amba ni kitendo tunania. na niyyah itakuwa ni pia tamfikia waljawab amma stadalla bihi min qawli ta'ala saizi sasa tunajibu wanajibu jawab ya wale ambao kwamba baada kutaja baada kutaja hoja ya kuonesha kuwa mtu akifariki thawabu ya sadaqa ukitoa itamfikia eh thawabu ya ibadati za saumu ambayo kwamba tumezizumzia hapo zitamfikia sababu za hajj za haji za zitamfikia lakini sasa tunaenda katika jawabu Wanaenda kuchambua zile hoja ambazo kwamba ilitajwa na wale walio kuwa mtu akifariki basi hakuna chochote kutoka katika waliokuwa hai itamfikia ni nasema hapo waqad nabahasharu Eh, aga samba, amma bihi dalili ambayo kwamba waliweza ku, kutoa yani katika dalili waliweza kutoa bihi min taala sababu walitoa qawli lahi ta'ala ta illa ma sa'a hi, walisema hiyo dalili inaonyesha kuwa mtu akishakufa basi mambo yake yani hakuna chochote isipokuwa yale basi ajaba bi ajubatin. Maulama wamejibu walijibu waliweza kuwajibu kutokana na dalili yao na jawabu kadha lakini miasahahuma jawabani. Jawabu ambaye kwamba zinasahihi sana kujibu hiyo dalili yao ni jawabu mili. Jawabu ya kwanza ahaduhuma ya kwanza anna al insana. Hakika mwanadamu bisaihi katika yani yani anakibidiaka kufanya mema yake wa ushiratihi na uwema wake ambaye anafanya pamoja na watu iktasaba al-asdiqa bila shaka takuwa mechuma nini marafiki wa awlada awlada nakaza watoto wanakhal -ka azwaja kawa wanawake wa asda al-khaira katowa khairi yanakakuwa anatoa khairi anafanya mambo ya khairi watawadda ila al akaweka mapenzi yake kwa watu watu wakampenda kapenda watu fatarhamu alay basi watu wakawa namuomba kila mara rahma rahimahu allah wanamuomba rahma yana yani, wan wanamuombea rahma wad'u lahu na kumuombea dua vile tukisikia mwanachoe wamektaba rahimahullah kwa hivyo kama rahma lahu wa ka dua wa ahadahu lahu wa kampa thawabiyat ya khairi wanampa fakana dhalika sai bila shakka hiyani athari ya nini ile, ile, ile sa'i yako katika dunia yani wema kwamba alikakangana naye katika dunia ila shaka hiyo yote na mwema inathalia wema wake itamfikia bal dukhul al muslim bal kuingia kama muslimu ma ajmna muslimina pamoja na waislamu wote fi aqd al islam katika mabaki islam min aza asbab yani ni miongoni ma sababu kubwa fi usul naf' kull min al muslimin kupatkana ya kila miongoni mwa waislamu ila sahibih kwa mwenye kwa mwenye anampelekea manufaa yake fi hayati katika uhai wake wa baada ya mamati na katika baada ya kifo chake wa da'awatu muslimina na na ya yaway islamu tuhiitu min wara'i bas ina inakuja nyuma yake na yana nafaidika naye yowadhihu inaibainisha anna allah yote nabainisha kuwa kika allah ta'ala ja'ala al-iman amefanya iman sababan ni sababu liintifa sahihihi Yani mwenye hiyo imani anun, ananufaika bidua ikhwani kutokana na dua wa ndugu zake minal muuminina katika muuminin wa na yani mema ambayo kwamba wanayofanya katika kwake faida atabihi akikuja naye faqad sa'a fi sababilladhi yusilu ila dhalika kwa hivyo akikuja naye aikuwa faida hata biyen jiko ame sababu hiyo basi wakati saafi sababu iliyosili ila dalik hata kifariki atakuwa nje sababu ya kufanya kuungana na waislamu kuweka mapenzi na kufanya khairat ikaa sababu hiyo inaingia katika sa'i yake yani sababu zake alizofanya duniani ananufaika ana nayo yani bado hiyo ni hiyo ni jwabu katika qauli ya kuwa wa laysa lil insani illa ma sa'a ya pili katika hiyo aya wa huwa aqwa min hunaini nguvu zaidi kuliko hii jawabia kwanza iliyotangulia anna alquran hakika qur'ani lam yanfi haijakata, haijapinga in tafa'a rajuli kuwa mwa mtu anufaike bisai ghairi kutokana na mema ya mwenzake mwingine wa inma nafa wis qur'ani mekata milkahu li ghairi sa'yan milkahu kumiliki kwake li ghairi sa'ihi yanaamiliki mambo kwamba kwamba si yeye ndiye aliyefanya aliosababisha. Yaani yani, ya kuwa yeye mtu aliyofariki hawezi kufaidika hawezi kunufaika kutokana na mema ambayo kwamba yule ambaye kwamba sio yeye anamfanyia katika uhai. Qur'ani nakataa kumiliki ile mema ya ule kama hajakusudia kum, kumpatia ile mema. Wa baina al baina mambo mawili minal yakfa. Kuna fark kubwa sana ambayo kwamba haifichiki. Ukisoma inaelewa kwani nini fakad akhbara ta'ala faqad akhbara ta'ala akhbar ta Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza annahu la yamliku illa sa'yahu mtu hamiliki sipoku yale mema ambaye ya ametafuta me, amekimbilia huko na huko na huko yatamiliki wa amma sa'y ghairi ama mema ambayo kwa ba ya mwingina anatafuta huko na huko fa huwa milkun lisai itakuwa milki ya yule ambaye kwa maana anakimbilia na kuitafuta fa insha akitaka an yubdhilahu lighayri atampatia mwengi wake labda yuko haya yule maiti na kwa pesa zake kwa maiti wa insha akitaka anybqihu linafsihi ataibakisha katika nafsi yake hivi ni jwabu mbili katika kauli ya allah insani yani, manadamu, hata pata chochote katika baada kifo chake yale katika dunia akatafuta mema nini yedakua. Wamejibu wakati kaji jawabu mbili hizo tulizotangulia. Ama kauli lahi tabaaraka taala sababu walitoa dalili nyingine pia wakasema alla taziru wazira wazira ukhr. Kwa mtu hawezi kubeba katika kauli lahi tabaaraka wa taala mtu hawezi kubeba madhambi ya mwingine kutokana na hiyo aya alla taziru wazira wazira ukhr yani mtu hawezi kubeba madhambi ya mwingine. Na na hiyo aya nyingine wa alaysa lin insani illa ma sa'a akasema ayatan hizo aya mbili muhkamatani ni aya muhkamatani yani aya ambako na muhkamatani muqtadiyatani adla rabbi zote inaonesha kuwa uadilifu wa Allah subhanahu wa taala ni aya ambako inatumika katika katika sheria na inaonesha aya inaonesha wa Allah tبارك وتعالى faluula aya ya kwanza taqtadi inaonesha kuwa annahu la yuaqabu ahadun ahadan kuwa hakuna mtu ambaye kwamba falula yakwanza kuwa mtu hawezi kuadhibiwa bijurmi ghairihi kwa kwa madhambi ya mwingine manake allah wazira mtu hawezi kuadhibiwa kutokana na madhambi ya mwenzake mwingine wala wala yani makosa mwingine hawezi kuchukuliwa yeye kama yaf'aluhu muluku kama vile wa dunia wanafanya wanaweza kumadhibu mtu na madhambi aliyofanya mwingine wa ya pili taktadhi inatuonesha kuwa annahu la yuflihu hawezi kufaulu ila amali hawezi kufaulu isipokuwa kwa amali zake liqta'a tamaahu ili akate tama yake min najati bi'amali aba'i yani kuwa akata tama yake kuwa anaweza kufaulu kutokana na amali yani wema wa baba zake mababa zake wasalafi wale walio mtangulia wa na mashayhi na msheikh zake kuonesha kuwa yeye hawezi kufaulu isipokuwa kwa amali yake kama, ashabu, kama vile, wale ashabu ptamui alkaadib kama vile tamaa wale ashabu ambao kwamba wenye uongo yani, unaf, yani kuonesha kuwa yeye hawezi kufauli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ila kwa yale aliyojitahidi kuswali kufunga na nini wala hata kuwa kuja kuegemea mema ya baba zake na wale, wengu, wale na msheikh wake na kadhalika katika kaul lahi tbaraka wa taala laha ma kasaba sabab dalili pia ya kusema kuwa yeye anaonyesha kuwa mtu akishakufa hawezi kunufaika kutokamana na wale waliokuwa hai. Wakasema laha makasabat. Kuwa yaani ye nafsi yake itakuwa kutokamana na yale alichuma ndio itakuwa hiyo. Yaani maana kama hajachuma chochote hatapata. Hatapata thawabu, hatafaidika na thawabu nyingine wa qawlihi ta'ala na qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala nyingine wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun ta aya ambayo kwamba alisema katika sura tud jassin kwa wala tujzauna illa ma kuntum namta e, ala anna siyaqa i ukiona hiyo aya vile mwenendo wa aya vile wo aya na kuja siyaqi yake yani katika ibara yake inavyokuja hadhi aya dulu ala anal manfiyya kuwa kenye nakatauza katika hii aya wala tujizauna illa ma kuntum taamalona na, na aya inasema na la ma kasab tukiona nafiy ambayo kwamba ile pingamizi ambayo kwamba inapinga katika hiyo aya ni uqubatul abd bi amali ghairihi yani kumwadhibu mtu kutokana na kazi na kitendo cha mwingine mtu wa kwa adhi, kwa abdio kwa na kitendo cha asiyokuwa yeye fa taala allah subhanahu wa ta taala la tudllamu nafsun shay'an wa la illa ma kuntum katika yasin tena katika allah wa taala katika yani, yasin 54 allah wa taala falyoma la tudluma nafsun law nafsi yawezi kudhulima hawezi kudhulima la tudluma nafsun shay'an nafsi yawezi kudhulima na chochote wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun naam talipo isipokuwa yale mliofanya maana yake hakuna mtu atadhulimiwa wama stidlaluhum biqawlihi sallallahu alayhi wasallam ama dalili yao kutokamana na kauli rasul wa sallam wala toyu dalili kuwa, kuonesha pia mtu akikufa akukufa kuwa amali amali aliyofanya akikufa kuwa nani hayatamfikia mtakifariki wametoa ya dalili wa istidlalu sallallahu sallam, dalili kutoka ya rasul sallallahu alaihi wasallam wamma istidlaluhum biqauli rasul sallallahu na kauli rasul sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa mtu akifariki kuwa amali haimfikii kauli kuwa idha mata ibn adam inkata amaluhu kutokana na hadithi ya rasul sallallahu mtu akikufa amali yake saqit ni dalili ambayo kwamba inyamba kwamba haikubaliki yani so, gani kwani rasul sallallahu alaihi wasallam lam yaqul lam yaqul rasul kwake takatika bali rasul sallallahu alisema nini wa inna ma akhbara amali amali yake ndio katika yani amali yake ambayo atafanya katika lakini manafa mtume Muhammad alisemaakuwa manafa wa amma amalu ghayrihi amaliya mwingine ambaye kwamba siokuwa yeye fa huwa aliamili niya yule mwenye kufanya fa in wahabahu lahu akitaka kumpa yeye maiti wasala ilehi thawabu amali amili thawabu ya yule amal, yake tamfikia la thawaba amalihi huwa lakini haita thawabu yake yeye maiti huyu sababu maye yatarisha mambo ya kaina dunia mishakatika wa hadha ni kama deni yufihi alinsanu Mtu analipa hiyo deni anghairihi kwa mwingine. Fatabaraudhimmatu basi akishamlipa basi inakuwa sasa huyo jamaa hadaiui. Lakini ليس له ما bihi ad-dain. Lakini yeye mwenyewe hakukua na chenye kulipa na hiyo deni. Bila lakini amemlipia. Wa amma tafriqu man farraqa baina al-ibadat al Wale ambao kwamba alikuja ukafarikisha Wakatafautisha baina ibada ya mali na ibada ya mwili Ambayo kwamba alisema ibada ya mali ya, ya mali itamfikia maiti lakini ibada kimwili haitamfikia Namba na mbaya mfano wake kama mnafaka ya haji na wakatoa mfano pia sadaqa itamfikia ama kama swala kufunga Kusilimu haimfikii sasa nyo, wanajibu wanajibu kauli ya hawa baba kwamba walizunguzia kuhusu hiyo faqad sharra nabiyyu sallallahu alayhi wasallam mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika sheria E, asawmu anil mayit mtume muhammed tuliona katika hadithi Kwa mtume muhammed صلى الله katika sheria kuwa mtu anaweza kumfungia maiti kama atakadama kama vile utangulia na tulisema sana, sana sana kuna maneno ma... yaani kuna maneno ambayo kwa maana yao katika kutubu katika vitabu vya je saumu gani hiyo ni saumu lakini kauli karibu ni saumu ambayo kwamba ni saumu ambayo kwamba ni saumu ya deni ambayo kwamba alikufa hajaweza kulipa hiyo deni au ni saumu ya ahadi kwamba yakana nadhiri kwa atafunga kisha aka aka kufa nayo deni kwa sababu hiyo saumu ina mbili hizo zinatakuwa katika deni maana saumu la tajzi la tujzi فيه النيه sababu saum haijuzishi hai haiwezi kujuzisha eh maana saum hakika saum la tujzi فيه النيابه la tajzi فيه النيابه saum haikubadiki kuwa hai, mbali na saumu pia haikubadili mtu kumfungia mtu mwingine lakini hadithi ionesha anaweza kufungiwa katika somo ambalo tumezungumzia lakini katika dunia mtu hawezi kumfungia mtu akiwa hai kadhalika hadithi jabi Jabir radiyallahu anhu kutoka katika hadithi ya Jabir radiyallahu anhu kana nasema sallaytu ma rasulillahi sallallahu alayhi wasallam nimeswali pamoja na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam عيد الاضحى عيد الاضحى falamma an sarafa mtume Muhammad sallallahu alayhi ata bi alikuja na nini na kuondoa اتا بكبشن فضباه اكاجينجا <سؤال> نعم تمسمع ketika hadith ya Jabir radhiyallahu anhu qala nasema sallaitu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idal adha limisali namtuma Muhammad sallallahu wasallam idal adha falamma ansarafa mtuma Muhammad sallallahu wasallam alipoenda yana shamaliza idi sala idha katoka ata bikabshin kani mtumwa alipomaliza sala ya Eid akakuja na na kondoo fadhabahu akaichinja faqala akasema bismillah e kwa jina ya Allah wallahu akbar Allah ni limkubwa Allahumma eh Allah hada anni inachinja kwa ajili yangu mimi wa amman lam yudhihi min ummati na kwa ajili ya wale katika umma wangu hakuweza kupata uwezo wa kuchinja nini kuchinja tunajua kuchinja katika Eid al-Adha ni sunna rawahu aadhihi mimpokelewa na Imam ahmad na abu daud na tirmidhi na hadithi al alqabsheini na pia kuna hadithi ya kondo wawili alladheena ambaye kwamba kala fi ahadihim alisema mmoja kadmoja katika yale kondo wawili allahumma hadha an ummati jamian yani baada ya kuchinja yake na familia yake akasema mimi na chinja kwa ajili ya umma wote wa fil akhir na katika musha akasema allahumma hadha an muhammadin hii ni kwa ajili ya muhammad na kwanza kwa ajili ya muhammad wa ali muhammad Yani katika wako wawili mmoja amesema Allahumma hadha an ummati kwa sababu umma ya wote na nyingine kasema Allahumma hadha an Muhammadin wa Muhammad na chinja kwa jina ya Muhammad na watu Muhammad Hadithi imepokelewa na Imam wa, fi iraqatu dam bila shaka katika unapochinja kumwaga damu unyoneshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala unaweza kumchinjia mwingine wakadhalika ibadatu alhajj badaniyan ibada alhajj ni mwili walaysa almalu siya ibada alhajj ni mwili ukiangalia katika haji unatumia mwili walaysa almalu ruknan fi katika za haji haingii mali bali nini huwa wasila ni wasila ala tara anna almakkiya mtu ambaye kwamba anaishi makkah yajiba alai haji ila qadara ala al ila arafat kama naweza kutembea kwa miguu kutoka kwa napaka arafah min ghairi mali bila mali lazima kuwa na mali wa huwa na huwa zaidi anakusudia kuwa haji ghairu murakkabin min malin wa badani hayajishikamana kuwa lazima ipatikane mali na mwili bal badani mahdhun mwili peke yake kama video wengi katika jamaa Nasa alayhi jamaa min ashabi Abi Hanifa al-mutaakhirin katika ashab al-Hanifa katika wengi mutaakhirin min ashabi al-Hanifa wamezumziyo kwa hajj na ibadati badaniyya amma hiyo إلى basi ni إلى فروض tu Anasema sharh Anasema anzur كيف kama فيها البعض من الباقين جيتوا watu wengine wamesimama wakifanya farzulkifaya farzulkifaya ni ile farzi ya kutosheleza ambayo kwamba wakisimama wengine sio lazima sio lazima wote wasimame mfano wa kama salatul janaza wakishaswali wa waliotawali sio lazima kila mmoja aiswali yani baada kutosheleza kiswali inaitwa yani, farzi ya kutosheleza nasema angalia kayfa qama fiha alba'du an albaqidu jitu watu waliisimama baadhi na wengine hawajakuja wali anna hadha kwa sababu gani hiyo ihda' ihda' thawabin Kupatiana thawabu sababu farad kama ilikuwa salatu janaza hiyo ni thawabu mnapatiana wala si niaba wala katika babu ya ku ya mtu kuchukua naiba yani, kukua, kukua, yani uena badala yake ama anasimamia baada anamsimamia kwa huyu yake wanafanya kwa sababu ya kwa ajili yake yani ukihudhuria basi atakuwa na madhambi kama kama anna alajir alkhass kama huwa liwajiriwa khassa mutawajiriwa laysa lahu an yastani an yastati an an anhu Mtu aliwajiriwa haifasi ayfasi yeye kumweka naibu wake yani mtu khassa amemwambia wewe ndio katika kazi khassa haitamfasa kumweka naibu mtatakayekuja naibu wake walau an yuti limansha lakini thawab yake na pesa zake anaweza kupatia yule ambaye nini anataka wama isti ijaru ama yu ya kuwa watu wanafanya nini wanawapa wana, wana watu pesa na unatafuta watu wanawaleta watu kwa wingi ya qarauna alqur'ana unakusanya watu wengi wasome Qur'an wayhudunahu lilmayit kisha baada kusoma qur'ani unaita watu wengi wakuje wasome qur'ani alafu kwa nia kuwa hiyo Qur'an mnayosoma mmpelekee maiti wangu au baba yangu aliyofariki. Lakini wewe unawalipa pesa, unafanya istiijara na una, una, una yani unakodisha. Faha lam yaf'aluhu ahad min as Hiyo hakuna mmoja katika wema waliotangulia wali kifanya hivi. Yaani kukodisha watu wasome Qur'ani kisha Kurani wakisoma Qur'ani kwa nia yeyu thawabu iende kwa kwa ile aliyofariki. Wa la amrabi ahad min ummatiddin na wala ama Rabi ahadu mina katika maimamu ya kidini hakuna aliyotaalia wala rakhasa fihi wala hajato rukhsa ndani yake wala hakuna li towa katika hiyo kwa inaruhusu kuwa, ina kuwa unaweza kukodisha watu wasome Qur'an kwa jumla alafu mpelekee thawabu maiti walistijaru ala nafsi tiltawati istijaru ala nafsi tiltawat hatta kukodisha watu wasome Qur'an kwa haya kwa njia ya kuakodisha ghairu jaizin bila khilaf haykubaliki na kuna khilaf katika hiyo wa inma ikhtalafu kinwa ikhtilifiyana tu Fijawazi jawazi istijar ambao maulama wameختلفiana kutokana je inaruhusu kukodisha mtu ala ta'alimi wa nahwi mtu kukodisha mtu ili afundishe yaani unatafuta mwalimu wa dini ili umlipe mshahara ama mwalimu wa Qurani hasa nimekusudia hapa mwalimu wa Qurani kabaniyo masala hiko katika katika kutubu uh, kutubi ulama kwa katika maulama waliotangulia walikuwa walikuwa haoni kwa unaweza kukodisha unaweza kukodisha kama unaweza kutafuta mwalimu wa Qur'ani umlinde lakini baada kuona watu wanaanza kuhama walimu wa, Quran, wa Qur'ani wanaanza kuhama na anatafuta na kwa ya kuwa wao pia anataka kukula wakajuhuzisha kuwa unaweza kutafuta mwalimu wa Qur'ani ukao na mlipa pesa afundishe Qur'ani. Ni anasema fi ala ta'alimi inafaa kumpa, kumpa kumpa kumkodisha mwalimu afundisha Kurani ama haifai hiyo kuna khilafu lakini asahi ina ina juzu sababu ya maslaha ambayo kwamba kwa tumezungumzia. Ndio anasema mimma fihi manfaatu tasilu ila alghairi. Sababu ina manfa, inaenda kwa mwingine. Sababu kusoma Qur'an unakudisha mtu afundishe mtu mwingine Qur'an. Kwa hivyo manfaa inaenda kwa mwingine. Wa thawabu la yasilu ila almayyit na thawabu infikii mayyit illa idha kana al'amalu lillah. Isipokuwa jambo unafanya kwa ajili ya Allah sio kwa sababu ya nini? Ya kulipwa. Wa hadha lam yaqa ibadatan khalisah kwa kulipwa hiyo haijakuwa ibada halis falayakun lahu min thawabuhu ma yuhda ila almayta kwa hivyo haitakuwa na thawabu yake ambayo kwamba itapelekwa kwa maiti walihaz lam yakul احد hakuna yote ambayo amba yasema amba annahu yaqtari man yusumu wa yusalli wa yahdi thawab kwa yani mtu hakuna moja ambayo hakuna amba, hajasema yoyote kuwa yani mtu unakodisha una mtu ambaye kwa baba anafunga Hakuna aliyesema pia uko unaweza kukodisha mtu ambaye kwamba anafunga ama anaswali swali alafu kisha baadaye thawabu afanye nini? Anapeleka kwa anapeleka kwa, kwa mwingine. Hakuna aliyesema hivyo katika hiyo. Kisha yani mswali, oo, swali au unkuja swali na kufunga alafu thawabu mpelekee maiti. Yaani thawabu kwa nia thawabu yende maiti. Hakuna aliyesema pia hivyo Lakini إذا اعطى لمن يقرا القران يقرا القران kimpatia yule ambaye kama anasoma Quran wa yuallimuhu اذا wa yuallimuna namfundisha wayataallamuna mwenye anasoma maunatan li ahli alquran yani walimpatia yule ambaye kama limany li mayaqra kimpatia yule ambaye kama anasoma Quran wa yuallimuhu na li ahli alquran kwa watu wa qur'an ala kwa wa kayo kana hadha min jins na an min kama sadaqa wanampa faya juzun ajzun wa fil ikhtiyar katika ikhtiyar law awsa bi an yu'ta law ange wsiya kwa apewe mali katika mali yake mtu amekufa anatoa anamtoa wasia kitu katika mali yake ipa tu yele manyaqra kwa wale ambao kwa manasema qur'an ala qabri yana kasema pesa yangu ameto wasia kuwa mu nampatia mtu anakuja kusoma Qur'an kwa kaburi yangu fa wasiyatun batil wasia kama sababu gani ni fi ma'na ujra maana ya ujra pia lau kama ainachukulia kaudi ya mwanachoni mwingine zahira nataja kuwa anna lau waqafa ala man yaqra wa inda qabrihi fat batil lau aka akachukua tafuta mtu akasema wewe utakuwa unaenda katika kaburi ya, ya, ya, ya mze wangu wa mtu wangu aliyofariki na kusoma Qur'an hiyo ta'inu hiyo kituba kwamba nini ni batila haikubaliki yani kusema wewe utakuwa unaenda kwa kaburi unamsomeanga yeye eh, pia haikubaliki ama qira'atul Qur'an ama kusoma Qur'ani mtanasoma Qur'an wa ihda'uhu wa ihda'ahu wa lahu tatawun unasoma Qur'ani kisha unatawabu naipeleka unapeleka una, una kwa yani kwa kujitolea tu Hakuna kutaka yani thawabu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bila ujra hakuna kulipwa fahadha yasilu ile itafikia maiti kama yasili thawabu saumu walhajj kama thawabu yasaumu na hajinafikia fainqila ikisemo hadha lam yakun ma'rufa fi salaf hijiaikuwa kama hiyi iko kwa zama za salaf saleh wala yotangulia wala arshadahu minah nabii sallallahu wala mtume hajawai kuwa kwaelekeza katika hiyo njia kwa, kwa mtasome asome kisha kwa nia kuwa ya, ya kwa nafsi yake yani bila kulipwa apeleke, ujura wake yende kwa maiti. Hiyo masalafu wale wema waliotangulia kufanya na mtume wake uwezwa kunyoelekeze. kisema hivyo akasema ash-sharif aljawab jwabu ni nini in muridu hadha suali ikiwa mwenye kuleta hiyo swali mu'tarifan anakubali bi usuli haji. Akikuwa anakubali thawabi alhajj akikwa anakubali thawabu ya haji na siyam na dua inafika kwa maiti kila laho ataambiwa mal farq baina dhalika nini farq baina kusoma qurani imfikie wabaina usul thawab alqiraati yani farq gani ya kuna tofauti gani ya kuwa thawabu ya haji na siamu na dua inamfikia na tofauti ya kupia kusomea qurani inamfikia wa laysa kauna salaf lam yaf'aluhu hujjatun na sio kauna kuwa masu, wema walio hakuifanya hapo ni huja fi adam usul wa kutakufikia wa ai la lana hadha an nafyu al am kwa hiyo hiyo nafya kuipinga yani kupinga kwa jumla hiyo imetoka wapi fa in qila akiambiwa fa rasul sallallahu alayhi wasallam arshadahum mtume muhammed sallallahu alayhi wasallam wa qisama kuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amewaongoza ila sawm kufunga na haji na sadaqa duna al qirab ila kusoma qurani hajawaeleza qila atambiwa huwa sallallahu alayhi wasallam hakika huyu ni mtume muhammed sallallahu alayhi wasallam lam yabtadi'uhum bidhalika hakuanzisha katika hiyo bal kharaja dhalika bal minhu makhraj aljawab wa lahu bali imetoka katika jawabu katika hiyo fahadha sa'ala wa anil haj yani mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hajaanza lam yabtadi'um bidhalika hakuanza hivi kusema ati aya mfungieni aliyokufa mtume sasa atakao aliyokufa kwa aliyokufa mtume hakuanza katika kaudi hivi bal hizi maneno aliyofanya hii kharaja dhalika makhraj aljawab Lahum. ilikuwa ni jawabu alipoulizwa nimfungie mtu wangu alipouliza nitolee sadaka mtu wangu alipouliza muhijia mtu wangu kwa hiyo ilikuwa ni jawabu alikuwa kisema, kutokana na swali alioulizwa fahada saalahu anilhajj huwa alimuuliza ana hajj an maitat maitihi yake fa adina lahu fi akampatia idhn wa hadha saalahu anisawm anhu huwa kumfungia maiti mtume muhammed sawfa adina lahu akampatia idhn fi wala myamnahu kutoka wengine siokuwa hiyo wa ayy farq bayna usul thawabil sawm na kuna farku gani baina thawabu ya sawm alladhi huwa mujarrad niyya am bae kwamba thawabu ya sawm am bae niya wa, wa na kujizuia na ku vitu venye kufuturu wa bayna usuli thawabil qira'ati na baina thawabu ya kusoma kufika kwake wa na dhikr fa yinqilaki anbiwa ما تقولون في al إلى ila rasul allah sallallahu alaihi wasallam nasemaje mtu akisoma thawabu akisoma kama qurani na anatarajia thawabu iende kwa rasul allah sallallahu alaihi wasallam ama akifanya mema thawabu yake iende kwa rasul allah sallallahu alaihi wasallam qila taambiwa min al-mutaakhirina man istahabbahu kuna katika maulama wa musho musho walikubalia na naye wa minhum man ra'ahu bid'atan nakuwa gani lwana ni bid'a sababu gani صحابه كانوا انفانا يفعلوا لابد ان يقران او انفانا يفعلوا مباركه خيره بنيه ثوابا عند الرسول صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم نصا بمت محمد صلى الله عليه وسلم له مثل اجر كل من عمل خيرا من امتي محمد صلى الله عليه وسلم انا اجره ان كما الى كل الذي من ان غير ان ينقص من اجر العامل شيئا kutokana yani pasipo kupungua kaje yani kila taka, katika umma wake atakayefanya naheri ile thawaba na ipata, kama bila navopata, pia ya mtume Muhammad atapata bila kupungua Sabu gani bila kupungua kwa mwenye kufanya li dalla ummata wala kulli khair sababu Muhammad Sallam, jali ya umma wote katika khairi. kwa hivyo akifanya khair pia thawabi anapata wa rushada humielea na kaongoza katika ya waman takasema hakika maiti ينتفع بقراءه القران عنده أنا ننفعك كوتقمانا نقسم قرانك واك بيتباري سماعه كلام الله كوتقمانا كسكيا منن الله فذا لم يصح ومن قال انه لا تقدر ان يقول ان الميت أنا ميت ينتفع ان ننفعك بقراءه القران عنده نقسم قرانك واك كلام الله منن الله كلام الله منن الله فهذا لم يصح ان أحد من الأمة من العمه المشهوره مشهورين هي يجسحيه ketika miongoni maimamu mashhur wal maimamu wote maaruf haijasihi maneno kama haye wala shakka fi samae na hapana shaka kwa kusikia kwake maiti manene ya allah walakin intifa'uhu bisama'i la لكن مننه ya kusema kuwa kunufaika na la yasihi yasihi fa inna thawaba listima'i akitha thawaba yakusikia mashurutu bil hayat sababu ya yakusikia qur'ani ye ni shart kwa mtu aliyokuwa hai kwa hivyo kusema kuwa yeye anapata thawabu sababu ya kuwa huyu maita Kur'ani hakuna aliyosema hiyo kwa sababu kwa thawaba ya kusikia qur'ani ye imekuwa shart kwa ile aliyokuwa hai fa inahu amalu ikhtiyariyun kwani ye ni amali ya mtu kutaka sio kulazimisha wa kadin qata bi na yalipokufa hiyo amali ya ikhtiyari yae, ya kutaka hiyo imekatika kwa maisha yakufa bali rubbama yatadhararu wakati mwingine anaweza kuwa anapata madhara na na nasikia uchungu Likaunihi kwa sababu gani yeye lam yatamathal lam yamtathil awamira Allahu wanawahi kwa ai naposomwa hajaai hajaitekeleza amri ya Allah wala makatazo ya Allah au likauni au katika kwa, yeye لم يزدد من الخير اجاوز اجاكو أجوز... أجوز... طاقا أجوز... أجوز... كونجهزا خير زائد ياه واختلف العلماء في قراءه القرآن عند القبور علماء اختلفيانا نسوم قراني ماكابوريني على ثلاثه اقوال وماننوا ماتات هل تكره جني مكروه أم لا باسبيها وقت الدفن اما حين اشيد وقت انपोजيقى ميت tumsomee Qur'an watukruhu ba'dahu Alafu ba'da akisha zikwa ina, ina makruhu usoma yani maulaamaame mmeختلفiana je kwa kusoma Qur'an mbe, kwa, kwa makaburini katika kauli tatu je ni makruhu makruhu ni jambo ambalo kwa mbali kukichukiza ukikiacha unapata thawabu ndio kikifanya unafanya na baadhi ya wakati mwingine anataja makruhu inakusudia ninini ni haramu katika mas masuala ya usuluhifu kwa makaroni jambo ambalo kiwaacho anapata thawabu kifanywa lakini ambaye kama hapo hapo anakusudia nini na kusudia haramu kusoma Qurani kwa makaburi au la baasa biha wa shida wakati wanapozikwa na Qurani baadahu ni haramu baada kumzika faman kala hatiha, wala amesema ni makru kaabi hanifa abi hanifa na malik na ahmad na, katika riwaya Mambo kwamba wamesema kuwa haifai kusoma Qur'ani kwa, kwa makaburi qalu li annahu li annahu ni jambo ya kuzushwa katika dini lam taridu bihi sunna ijakuja katika sunna mtume muhammed wa sallam wal tushbihu as na kusoma Qur'ani inafanana na kama ni swala was 'inda al-qubur manhiyun anha na kuswali makaburini ni jambo ambalo kwamba imekatazwa katika sheria fakadhalika al kwa hivyo pia kusoma Qur'ani itakuwa haikubaliki wamna qala la ila atakayesema la ba'sa biha aina shida wamna qala nawala yusema la ba'sa biha aina shida anaweza kusomea anaweza kusoma qur'an makaburini kama muhammad ibn al-hasan kama istadalu wamto dalil bima anqila an ibn umar radhiyallahu anhu dalil ilpotoka kwa ibn umar radhiyallahu anhu annahu awsa altawasia an yuqra ala qabrihi isomu wa kajua kaburi yake waqta adfni waqta kuzikwa biwafatihi biwafatihi suratul baqara wa khawatinha katika katika sura yani yasomiu suratul baqara mwanzo mwanzo suratul baqara na mwisho wa suratul baqara wa niqra عن بعض المهاجرين بعض يا مهاجرين واليوم واليوم كركتكمك كندا مدينه قراءه سوره البقرة, البقره ومن قال لا يعني ساس ومن قال لا ومن قال ومن قال لا باصبيها والذي قام بما انسمى حينه اشيده قسما قران وقت الدفن فقط وقتو كمزيكا بيكي yake لكن بعدو كزيكو ني حرام ناي ني روايه ان احمد pia ni riwaya pia pokozi inapokezewa kwa imamu ahmad akhadha bi ma anqila an ibn umar amechukua kutokana na ila baqa amepokea kutoka kwa ibn umar na ذلك wa muhajirina baadhi hapo alldina yatanawabuna alqabra lilqiraati indahu kama wala bana makaburini Uyye, leo siku yenu mnaenda wanakuwa ni fahadha makruh hii jambo makruh na makruh ambao yakoma inakusudia ni fainahu lam taati bihi sunna sunna ijai kutoka katika sunna kuwa kutakao hata naenda katika vikundi kwenye Qurani wanaenda naenda somao anarudi hao naenda nasoma kama baadhi ya watu wanafanya wanaenda kukaa huko kwenye Qur'an kwenye makaburi wanosoma Qur'an Wala yumunqal an, an ahad min as-salaf wala hjapokea kutoka katika wema waliotangulia mithl dhalika aslan katika njia ambayo watu wanafanya niaba hao wanaenda wana yanaachukua wana muda wakati maalum wa kusoma Qur'anu ko wa hadha al-qawl nahima nanu la'allahu aqwa min ghairihi inaweza kuwa njoo ina nguvu zaidi kuliko kauli zingine lima fihi min Baina tawfiq bayna dalilain sababu ya na kuwa unaweza kukusanya baina dalili mbili kushikamana nayo yani kuweka na waqti maalum au watu wanafanyana niaba kwa hao wanaenda kusoma Qur'an kisha hawanafi wanarudi hao wanaenda kusoma Qur'an kisha hawa wanarudi wallahu aalam yuni qawlan ba kwamba tumenduku katika kauli ya sharh ya katika kitabu cha sharb tahawiya ambaye katika taban wa kwanza safha ya 100 mizana 50 na kitu kumpaka 466 katika katika taba ambayo kwamba kwa tume tumenakili hiyo kauli katika taba ambayo kwamba kwa ni taba ya al-awqaf as-saudiyyah na kuna taba nyingine ambayo kwamba kuna taba ya Daru, al-Salam na kuna taba ya al-Arnaut na hizo zote ni machapisha katika pale ambapo published ambayo kwamba kwa na publishwa tofauti na inshaallah naomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika haya ambayo kwamba tumeyasema iwetu tuweze kutufungua elim na hili ndio ambapo tumemwona muhtasari kutokana na masuala haya ambapo kama inaulizo sana je mtu akikufa anafaidika kutokana na sada sadaqa ambayo kwamba watu wanatoa ama anufaiki na jua kuna kauli tatu ambayo kwamba katika kauli baina ya ulama kuna kauli tatu kuna ile kauli ambayo kwamba inaona hanufaiki kabisa akishakufa yukoenda imeenda vile tumezungumzia na kuna kauli ambayo kwamba inasema ananufaika ndana anufaaika tumetaja zile ambaye kama alafu na kauli ya tatu ambayo kama katikati ambayo kama inasemekana ananufaika katika ibada ya kimali lakini ibada ya kimwili haifanufaaiki na tumeizumzizia haya kwa kwa pana kutokamana na kauli ya, ya na sharhi ya Tahawi kitabu cha aida ya sahibu aqidatu Tahawi eh, Muhammad Ahmad bin Muhammad الاسدي ابو جعفر احمد بن محمد الاسدي الطحاوي امبايه أم kwamba tumesema mwanzo yeye ali ali yali zaliwa masri na alikuwa alizaliwa alikosema kufiki kwa baba yake kwa khali صاحب ambaie مشهور ni muzani ambaye sahibu fiqi mashhur na biyo maana tunaandika vitabu vingi sana ngawa alienda kusoma sana amegemea sana rai sana za madhhabi vida ataliuliza swali akasema mimi sishiki ngawa mimi nafuata madhhabia Hanafisana lakini mimi nastahiki nafuata raii ambayo kwamba iko sawa Ye astick kwa kwa kauli ambayo kwamba akiona ambayo kwamba sio sawa nawacha na kauli nyingi sana zingine za madhhabi Imam Ahmad bin eh, madhhab ya Hanafi ambayo kwamba mbalifiana na naye na. na kisha baadaye akakuja huyo huyo sharhi huyo ambayo kweli kuja uy, uy, alikuja ali kasherehesha iki alikuja uh, alikuja kasharheshe kitabu katika ka sharhu at-tawi at-tawi tumesema ni sadruddin muhammad ibn alauddin ambaye kwamba anajulikana katika ibn abil izzi al-hanafi ambaye ni dimaskhi amesharhesha yeye yake alipatikana katika karne alikufa katika karne ya 8 mwisho mwisho huko na aliouandika kitabu chenyewe katika akida alikuwa katika karne ya tatu alikufa katika mwanzo mwazo karne ya tatu نعم بالله سبحانه وتعالى تنفعيش كل هاي الحاجات اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه بارك عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته